او فیل اخرتتيحت نه دا یو منګزار نری نه او زنناانهموننس کې دعا کوي او په دعاګانو کې دا ی او جامع دعا ده اللهم ربنا الا زمنگ ربا آتينا في الدنيا حسنا راکي منغه له په دنيا کې حسنه هر خشه خيسته ژوند اته زندګي خيسته صحت تفصيل منغه مخ کې کړه دووره د مخکې چې کومه آیت صورتې بقره آیت نمبر دو سو وګورې هغې وي فمنینن ناستې م یقولو رب به نه آې نافید دنیا و ما له وفلاخرتې من خلق بعضې د خلکو يقول چې وی غیب دعاګانو کې ربانا آتينا فالدنيا یا الله موږ له د دنیا کې چې سره کې راکا دې دنیا غواړي او رب العزت فرمای او ما له فی الاخرته من خلاق نبی د دې لپاره په پا اخرت کې تبرخه ولې صریب د دنیا سوال کړی دنیا غوختي ده اخت سوال په کې نه کړړی مومن مسلمان موحد اچ دعا دعاه کوينا دنیا د پاارهچیم کو به دعا کوي نابم ډېره په خیسته طرریق سره کوي دکه ډېر خلک کې ناپوي و چې دعا کوي سوال کوي نو بس صپ د الله نه دنیا غواړي داواورئ سومره زانه چې دا در سووری ځکه اکثر د زرانو په خل دنیاوي یا الله و ډیر مال را کې ډېر جداد را کې ډیرر دا را کې ډیرر دا را کې ډیرر را کې ته خبرې د داسې خلکو مباره کې خورآ سوي الله شو دي په ماله وفل اخره من خلاق نبئ ذات خلق را خلق لرا پا اخرت کی تبرخه اخرت کی دقیقہ پر تنیشتي ولي دان ما هر مکه پر دعا کوا پر دعا सदा اللهم ربنا اعتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار உபதேசان پګولم دی کنا نو کومږه بس کومونس کی وایو او پوئګ پینو سمرا زمانه وایو نو واحد چکه سوال کئ ناغدا نه وي صرف چې ربانا اتنا فی الدنیا نا ورثروی حسنه حسنه در تک چکم دے ناشنا تک دے یلا مګله په دنیا کی که سره کې نو وګورې مونږ ته پته نه لږي چې داښ که دا بد دی یاله خو پېژې که نه حسنا ح نه مونږ نه نه ح نه غواړو صح نه غواړو چې هغه زمونږ د پارهه بیا صحح او وګرځي حانه زمونږ د پاره خ زمونږ د زمونږ د پارهه اور پسی ہوئی وفیل اخرتی حسنا او بااخرت کې د نړۍ د دې خی بدلی غواړو دنیا کې حسنا جون څه ده حسنا جون د الله د دا کتاب مطابق د الله د دا رضا مطابق د الله د دا حکمونو مطابق چګلا دنیا کې جون حسانه نو په آخرت به په خپل حسانه ای ستاسو سوال کچی الله دنیا کې را لا را کې حسانه او آخرت ا دنم حسانه غوړم وله آخرت کې خوب ډیر خلک په تکلیف کی کنه ډیر خلک په عذابونو کې وای یالا څنګه په دنیا کې دي مالا دنیا کې لو قران سره استاد دي کتاب سره دي مال تعلق پیدا کړو او صاحب دي کتاب کې بما دا اخرت متعلق دا جنت متعلق دا غيښتنه جون متعلق خبر به مې اورې دي ما په ویلي او فیل اخرته حسن یا لازم د ناغه جون غاړم کم جون چې ما په دنیا کې تب کتاب کې او قران کې د جنت په باره کې اوریدلو زه دا نه ماغه غاړم یو فیل اخرته حزن اخرت کې د ناخيبت ل غاړم کمال خبد ل راکی او الله رب العزه تقبل بنديان الله به ډېر خبد لورګي تاسو تا دلې نه دي چا م لغي او بدلې ډېرې قرانه كريم يو حرف دي او يو حرف تي چاوي لسني کېل دي يو آيت چې چا پتر جمعوي تل رکات نفلونو سواب ده تو قرانه کریم یو باب 11 کو زر رکات نفلونو نغوره ده لوفل اخرته حسن مونږ ته الله ته سوال کوو نو دغه یالا مونږ له اخرت کې ډیر خیر بد را کی تا نم دغه امید ده تا تم دغه سوال لته تم دغه درخواست ته ویاث ساتي ډیر خله کی کنا هغه نیمګړې سوال کوي یا دا سوال پچند پوئېږي د دنیا کې د غفلت جون د حسنن خلاف جون او باخیرت کې بس بیا سوال کوي یا اللہ دمر دمر جنت راکی او جنت الفردوس راکی جنت الرحان راکی نمونی ڈیر زکڑی خوا او یا الله تولاو یا تولا جنتو نور کی دا سی قسم خبری کی و ادا خوب آل ادا تا نصیب کی که جستا جون پا دنیا کی حسانی که دنیا کی استا جون حسانو په سوه د الله دی کتاب د الله پیغمبر د سنت مطابقو الله وتا ته داغه حسنه جن بدله په اخرت کې ملويږي او په اخرت کې او په اخرت کې نه درنه د دغه حسنه جن چې په دنیا کې می تیرګړلې داغه بدله غواړم نو زمونږ جن ته د الله دی کتاب مطابق دی ته د الله د مطابق دی دا الله د پیغمبر طریقو مطابق ده وله و ټول پخپل خوخو پخپل مرده جون تیرو نو پیغمبر حکم چراشي د پیغمبر خبر راشي هغه رستوکو بلکه درشتیدارانو د خپلوانو پرشتیدارانو کې چې کوم مشرانی هغې را مخېده کوي پانې خفه کېږي ی واله چې خفه کېږي دا سره به س کوو پېغمبر چې د قیمت پور ز را نممه ړی دو سره بهسه کوو د یو بنده دره دا کولو د پاارره نو دا خو حنه جوون نه دا خو حنه جوون نه شو دا خو صحح شو او چې جونددي صحیح نو بدلبم ای جوون په دنیا کې ګوره دا صح یاسهته وي تا اوسو به مو سوای چې دا حسانه سهته و او صحته وي حسانه ووي هغه جوون ته چې الله د کتاب او د پیغمبر د سنت مطابق او صناکاره جوونته الله د کتاب او د پیغمبر د طرریقونه خلافناکاره جوون دغته وي ص ستاژون په دنیا کې صحیح او تا عقدا سیئاو تا عمل سیئاو عقدا دیزا قرآن نا خلافو انزلا مکو پسنہ سا چل گئے یا دیوال کېره یا پسنہ سا شرارت کې ته مبتل او دابولم ناس تے کنا سمر غلے ناس تے حسنا او سیئا ځي خبره خیال کوي ولې موږ د الله نه جنت دي په مفتو کې غواړو الله موږ ته په دنیا کې اصول خو ولي طریقې را ته کول و چې زه ما بندا ته په زمانہ په دنیا کې دا سوال کې چې ربانا ا دينا په دنیا حسن ا رب زمنګارا کې منګله په دنیا کې حسن خستجن چستا کتاب مطابقي ست دا پیغمبر د حکمونو مطابقي ست دا رضا مطابقي دا جون حسنا چستا خوخي دا جون لوکچري دا جون د تیر تر كون او په اخرته حسنا اخرت, آخرت کې بتاته دا دغه حسنا جون چې به دنیا کې دې تیر کړي دے دا الله دا رضا او دا الله دا حکمونو مطابق دې تیر کړي دے دا الله د پیغمبر په طریقو دي تیر کړه دي نو فیل اخرته حسنا اخرت کې به تا داغي بدلويږي نو دا زمنګا زمنګ ځوان ک او ګوري زمنګ عقيدي ک او عمل ک او ګوري نه یات سئي سئي ا د نا کردي عقيدي نا کردي عقيدي خراب دي عملونه خراب دي دا ولدي ستل کلاک قیده دی ولدي چې دا دا عملې ولېدي چې دی, دی, دی. غااړ د تاویز ولی چې و دا راله مور را وړ بیا هغه خپ کېږګورې که داې لرکوونه بیا بهخ داره ل و پلار را وړ په پنزه روپ وکه په پېنزه لاکهه روپې را وړ دی که نهکه په پېنزه کروڑ روپې را وړی دی او په دی غار کېږي دد فوجه به جا نه ته ځې د پیسوو ته ګورې دې څنګه ورچې د ما غاړه ته د جهنم غوټه چولې ده دی خبر خبرته د چا خیال نشته دې ته خیال پکار ده ولې څه په دنیا کې سوال کې ربانا اتهنا فی دنیا حسنا اے رب راکی منل په دنیا کې حسنا خیسه جوان چې ستا خوقي یو خو زمنګ نظر ده کنه یو د الله نظر ده یو زمنګ نظري د پلانج ژوند تو ير پسې غوونو دا څه ژوند دی وای دا څه ژوند دی چې د الله د حکمونو نه خلاف د الله د پیغمبر د طریقونو نه خلاف ولې نو دا چې خلکو دم پسې غيګا بلکه چې سوال کې ته حسن قران کریم کې موږ غوري کنا کله چې قران خبره کوي لو قران وي ايكم احسن عمل كم یو پتاسو کې احسن عمل چې ښه عمل کونکي دې حسن یاد کړل حسن ستوي ښه عمل حسن والا عمل چې الله د حکمونو او د پیغمبر د طریقو مطابق دي او دلته وه حسانا حسان والا جون خیسه جون موږه حسانا او موږه حسین پیجنونو موږه ظاهيري شوشه د ګورو او الله رب الاول عزت باطینی یاد کړی ده باطینی ته تخیل پکار ده تب باطینی حسین ته ګوري کی د څنګه ده، عمل څنګه دی پیغمبر طریق شتا کني شتا کنه رسم رواج دی وګوریا ته دی بدلبم بیاه شانتی ملويږي بدلب اغه شانتی پښتانه وی کني وی چې څه کرے اغه بري وي ته چې په دنیا کې سکړي دي تا ته بداګي اغه شان بدله ملويږي نو اخلاق متل کی وی کری ازغي او تمه د گلزار کې از دي کرے دي او تا ما کی جے دا بہت غرل لگی نہ چتا سے کرے لی دیتا دا ا کشان تے بدل ملوی غم گجون تول از غریبی اللہ خلاف اللہ دے پیغمبر دا طریقوں خلاف او تا ما کو دا جنت نیت جاتی دامنگ چ وایو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا دنیا تهریم حسنا ذکر کو اخیرا تهریم حسنا ذکر کو دنیا کی کی دنیا کی دی جون حسنا تیر کو و اخیرا کی بدیم جون حسنا او که دنیا کی دی جون سیئا ناکارہ تیر کو نو اخیرا کی بم سیئی اللہ زم در تول بحال رحم کی نو دی دی وجنا یاد ساتي غفلت دا جون دا غفلت دا زندگی دا الله دا کتاب نه مخړه ولې شیره دا الله دا پیغمبر تاریخي هغه چا چاته چیم نن خبره کې دا پیغمبر دا طریقو دا پیغمبر دا حکمونو دا پیغمبر علی صلادو سلام دا حکمونو مطابق د خونې مطابق د سنت مطابق د رسم ریواج هر هار یو هاریو بدګوي یل چې خپلوان خپکیږي نو دانې خو بکیې چې دانې خو بکیې دې تر غوري شي الله خو بکیې نو حسنہ ځوان کدي سب ځوان کې حسنو سب ځوان کې د الله د دا کتاب او د الله د دا پیغمبر طریقې وی نو بس ته کامیابي ته کامیابي او یا تاته د زنانو کې دا ریواجونه او د شرکونه دا سیدونه زیاتی سره اوكي نه او سکو غوري کنا سمرچي گمراهي نه دي بے پردګي دا وزنانو کی زیاتی ک شرکیات دي تعويذونه تا دي تارونه دي پديوانه د زنانو ډېر ایمان ډېر اکی د بيد زنانو سره اوكي دمر نه الا من شاء الله خود خذو د زنانو دا یو قسم جوړشه لانیږي کوي خذدا خانو بیا بس وی اغي سره وې دومره دومره خاطيري دي او دومره دومره اترپيري دي دا چل کيه واه چل کيه خو دی ول اور اخلاص دي روان دي مال نزان اخلاص کی د پیسو نزان اخلاص کی عزت نزان اخلاص کی ځان تباہ و برباد هر څه نزان اخلاص کی دا ولي خبر ندي کنا پتنیشتی تیرو کی دي ځوان سيئه کيده ځواني پت سيئه کيده تیارو کيده نش په دنیا کې دي ځوان پت تیارو کیو نو په آخرت کې به موږ غوړې به په تیارو کیږه ها ته دی وژن او ای کانو ی عمل سے عمل سے زندگی بنتي ہے جنت دی جهنم دی څا عمل دکړې په دنیا کې بس که که عمل دی کدی جنت دی وګټو بد عمل دی کدی جهنم دی زیشو. نو منکو چه کم عملو نو منکو داده جهنم یانو دی. او تا باکو دو سا تا باکو دو جنت. نو دا خواه قرآن کشتی کنا قرآن کریم کی رازی یهودیانو ببید. وقالت اليهودو لیست انتار علاشین. يقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا يهودين يقول لن يدخل الجنة جنة تبسرب منه داخليه يقول زمانه إلا وابل سوك نشي داخليه ده ايه في جنة سوال يهودين هم قي حال داده جده يهودين هوا کافر دي عيسايا كافر دي ذا اسلام تر ترى تعلق نشت مسلمانان نده لکنته جنتتهغیم کوي د جنت تمغیم کوي لیت غول جنت ته اللامن کا نه غود نه او نه سواره جننت ته خو یو ب یودیان زو ایساان زو نور دا نوروي دا په کې چاه دی، مسلمانان په کې چا را وست ديله و تل کامانې یو هم دا ددي د خبر دی، خبرې ديمونه ماغشانت کار کوو بس خبرې د ټولي د خولې خبرې دي نو خو خبرې په خوللییا ووجنات زهته یاره جنت به داسې یو ژنت به داې یو ستاجی داره دو ووا چې په جنت کې به سه صح څوک به کېلا داسې بدبخته یو ت کووس به کې وکې ي جنت کې جنت کې به دا میوي سومره دا بهڅنګه یو سمنګ به نهقرآ وې دي چېناغ سرګو میویللي زلی دي الله و غمانه چا ته خودلی دي او نه چا ته خیم بسیکه دو سرکې پړې شوي دی ژنت دي وي خپله به وني نوته پوسون ته ضرر ووت دی الله بر نو په زان رحم په کار نو مونږ په موس کې وایو الله غما الله رب به رب زمونګه آتی نه را کې مونږته ف دنیا په دنیا کې حانه حسنا خیستا جون جس تادر زا مطابقی تادر پیغمبر د حکمونو مطابقی وفی الاخرت حسنا و پا آخرت کی حسنا داغی حسنا جون بدلے داغا حسنا جون بدلے اللہ رب العزت دے مکتول لدہ عمل کولو توفیق راگی الله پاک دے زمان جون زمان زندگی دا قرآن و سنت مطابقی دعا چی کوئی دا دعا وائی <تصفيق> دا جامع <دعا> <تصفيق> حتن نه کې او له ما لیکي دي چې حتن کې هر سره راغلو دنیا ټول هر ته به کې رااج بک دي څومره چې حتننه ې دوونه دي چې الله ته قوخت ټول الله بهدي کې را وکړي دي د کېی بنده سره ټایم نه چې روز به دومره د دعا کوم ټای نشتشته را سره بس دا مخته سره دوهه ده دی کوي خو د دوعاه اد بیا تا د دوه د دعا اداب د دې کله هم دعا کوي نو اول د الله حمد او ثنا بیانوي د الله تعریف د الله حمد او ثنا اسماء الحسنا چې کوم د الله دي هغه وایي او دا غینه بعد درود شریف وایي درود شریف چمووي د درود شریف نه بعد دعا کوي دعا کبه دعاګانې چې په قران کې راغلي دي اغه دعاګانه او په احادیثو کې چې کومه دعاګانه راغلي دي اغه دعاګانه هغه ویل دا بادي دعاګانه اکثر موږ په دې پوښتو کې ا دی کړي چې یا الله د پلاني په خاطر د پلانی په برکت تجارت وره راایي ګره په نشته په قران او حدیث کې چې خلکو د ځانه جوړی کړی دي نو دعاګانه چې کوي اغه چې کوم په قران کې راغلي دي خپل د ایمان سوال کوي ای. بل دا سوال کوي به با ایمان باندې د استقامت سوال کوي الله دې هم ټول رحم وکړي الله دې هم د ټولو راضي شي واخر دا وانه الحمدلله رب العالمین